Mikrofon próba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. a jelentem elkezdődött a Köjfej Jancsi szempontjából értelmetlen mondat 2019. november 28. a csütörtök. Négy perccel múlott reggel hét óra. Zuhog az eső. <hör> És nyolc fok van.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 Leszek. Én szúzatot intézni a néphez, de hát a körzeti orvos ritkán szokott kimenni az üres folyosóra és ott szúzatot intézni. <Sessz> és most egy felsorolás kéne itt, hogy szerepeljen. Nullehat és nullahat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 amire nem állnak föl azok, akik atlétikai stadiont takarnak. 061 099 és 063677 Nem úgy, mint az internet, meg a média népét, amely tegnap alapvetően ezekre a témákra usult. Legalábbis itt ezen a 93.400 km-en. Köszönjük másról. Beszélgessük a cserebogarak, vagy más élőlények halhatatlanságról. Vagy szóljon a mm. jó Én nem Márti Sérka, jövők, jó reggelt kívánok! Vizéki Agnárius vagyok, és itt lebeg egy Budapest és a vidék között. Szóval végig róshoztam a reggeli köz, úgynevezett közszolgálati adásokat, múk sincs arról, hogy a parácsonyok miben állapodtak meg a városházán, és egyáltalán a kormány viszonyzolása a dolgot. Magyarán nem közszolgálatilag tárgyálják a kérdést. Másrészt pedig, hogy egy más alapvetés lett volna, akkor ma, holnap, hónap után az összes,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 Hát mi az, hogy problémákat mondjuk a civil rádió adásaik és akkor kizárjuk a lehetőségét, hogy hallhassuk, akkor a közszolgálat nem tölti be a közszolgálat. A közszolgálat nem, töl, nem tölti be, de a civil rádiót tekintetben nem sorolnám ide, elkövette a rádió azokat a hibákat, amelyeket elkövetett, és kapta ezt a büntetést. Tehát én most ezt ebben a körben jó, nem vannam. Jó, vonnám eltoltam, ezt a dolgot, de azért az mégis érdekes, hogy tulajdonképpen, Szóval valahogy úgy nem tud örülni együtt az annak, hogy végül is egy mondjuk, egy kompromisszummal egy olyan döntésbe belállt, amit egyébként tulajdonképpen az ország nagy része akart, anélkül tudta volna, hogy milyen finanszírozási idei vannak. Hát, hogy akart-e, vagy sem, azt nem tudjuk, hát nem volt De, mondjuk, mondjuk, hogy, mondjuk, hogy, mondjuk, hogy azt gondolom, hogy igen, többsége igen.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 a, a, akik mögötte, pajzs mögött vannak, azoknak ez, ez tulajdonképpen...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 Nézd, az az igazság, hogy látsz, az a különbség, hogy egyrészt, hogy vidéki vagyok kettő, meg hogy valójában méségiben azt a problémát nem is mellett. Na látja, ezt... de itt akkor kihátrált, rád, fogta magát és kiált Szóval látjuk tegnap a sportolókat, akik tiltakoznak az épület előtt,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 De mi közön van nekem ehhez az egészhez? Vagy ha van hozzá, akkor hogyan tudnám megszüntetni? Vagy megoldani? Nem akarnak vagy nem tudnak segíteni. 061489 099 és 03677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 Tá Nem hív vissza, az valójában annak a jele, hogy de még kicsit várok. 061489 és 08367, 1,61 Kis! Nos, azért, mert kötekedni akar, de Istenem, kötekedni lehet. Ott olyan, mint a kákámbaló csomókeresés, olcsón kell venni és drágán kell eladni.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 hát most emberére akadt. kérdőif.civilradio.hu Valamint december másodikán, hétfőn este fél nyolc órakor nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. Ebben az évben utoljára, vagy az utolsó előtti alkalom majd kiderül, Aquarium Klub volt lokál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 Nekem azonnal kedvem lett ahhoz, hogy megnézzek egy erről szóló beszélgetést Verebes István és Efelies károly között. Egy olyan beszélgetést, amely nem párhuzamos alagútban zajlik. Egészen elképesztő volt. Majd nem olyan volt, mint a nélküleddel kapcsolatos vita. Már ha lehet nevezni. Out to the silence All the things that you both might say And the heart it will not be denied two we're both on the same downside All the barriers are blown away Ah, please, talk to me Won't you please, come talk to me The tallest bitch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 egy cseppeli polgármester előrébb van a Holnap de... lesz baranyi Kristina, de...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 Vagy ha igen, akkor nélkülem. De akkor már nem is lesz kejfejancsi. kapcsolatban két nagy problémával Itt meg egy meg ott... meg. Amikor ön azt mondja, hogy gotárügy, akkor az ön leíratában mi a gotárügy? Na ez az, e ez az egyik uh, problémám, de az én leíratomban most az, hogy uh, egy általam egyébként uh, nagyon kedvelt szívrendező, aki ezért alapvetően rokon szemves, nekem, egy uh, potrányba Került, és úgy tűnik, hogy elvesztett minden egzisztenciális alól, és, és ezzel kapcsolatban szeretnék több mindent tudni, mert nagyon keveset lehet tudni. Egy jó, rögtön, semmit. Igen, rögtön ott van az, hogy fogalmam sincs, hogy mi történt. Uh, annyit tudunk, amennyit ő elmondott, hogy uh, nem megfelelően közeledett. Nem, hát tegnap volt a Máté Gáborral Balakul. egy nagyon furcsa interjú, ami alapvetően egyébként a Máté Gáborról szólt, és nem a Gotár Péter történetről, valamint arról, hogy uh, Máté Gábor hogyan próbálja hárítani azt, amit egyébként nehéz hárítani, de közben az ember ezt megérti. Uh, abban az hangzott el, hogy egy ilyen kéretlen felajánkozás volt, um,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 7 óra 41 perckor én vagyok az ápoló, 7 óra 42 perckor én vagyok az ápolt. Tessék mondani, hol, hogy van ez vidéken, ahol nem néznek átévét, nem olvasnak origót, nincs katonai József és nincs atlétikai stadion, csak esik az eső. És tarbi a hangulat van. Na jó, ez nem kellett volna. De tényleg mondják meg nekem, hogy a Nemzeti Galéria kapcsán még nem ajánlottak olyan alkot, mint az Atlétikai Stadionnal kapcsolatban. Nem múzeum, rasszizmus, és most ne sértődjek meg a Nemzeti Galéria helyében! <Szor> és miért nem mentek be a sportolók? <Szor> és miért mondta azt a Zsolt, hogy... és egyáltalán? És tessék mondani, ennek van jelentősége? Tessék mondani, mi fontos és mi fontos talom? Most akkor gyújtsuk fel a színházokat, vagy ne gyújtsuk fel őket. But they do not have me. Két nap alatt kétszer is köszöntettem adásban. Ne jöhet, ha nem adnak tanácsot, hogy nehéz lesz. Kiúzzák magukat a felelősség alól. A kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy anélkül meg akarnám őket bántani, hogy azt beszélték meg velük, hogy oda mentek és zöngetítek a kaput, és aztán, lehet, és aztán rá... kinyitották a kaput, és erre nem voltak fölkészülve. hogy akkor be lehet menni, és lehet kérdezni, vagy el lehet mondani, amiről. Ez, ez valószínűleg így lehetett. Ez, ez egyik. Ez úgy a másik, azoknak a felelőssége, akik rávették őket, akik pedig ott voltak, azokból szerencsétleneket csináltak ebben a situáciában. Hülyét situációt. csináltak ez belül, így, így van, a... hogy... Jöttünk elmondani a véleményünket, igen. gyertek, mondjátok el, ja, igen. ho, van, mondja meg, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Igen, igen, Bo -borzaszt, borzasztó, igen. Borzasztó, borzasztó. borzasztó, borzasztó. A másik, amit pedig még ezelőtt hát, 20 perccel mondott, minden arról szól, hogy aprópó legyen a két gen között. Minden. Jó, csak akkor tényleg költözek Máté Szálkává annak érdekében, hogyha netán cselekedni akarnék valamit, akkor is be kéne ülnem az autóba, és mire odaérnék, addigra már máson veszek senek. Az a baj, hogy Mátészalkán Szalkán biztos megvan ugyanez kicsibe. Nem biztos. Hát, nem jó. biztos, nem biztos. Ahhoz biztos. Máté szalkán kell. Élni. Így, így van, én, én azt, akkor vagyunk, hogy én azt feltételezem, hogy ez valamilyen kicsibe az ovodai ajtó gombiára vagy ne, a ne főtér legyen. szoborra. Ne, ezt nem tudom, ezt, ne, ezt nem tudom. Tehát az, előző ben, az előzőben egyetértünk, ez el kell menni Máté szalkára. De remelék, hogy elmenni ott élni. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! Ternap, hogy előtt Jeszenszki már odáig jutott, hogy írt Csányi Sándornak egy levelet, hogy azért akárkit ne engedjenek be a vip mondván, hogy azért az az akárki, aki benne van a vip és nem állt fel a nélküledre, az csak alkalmatlan arra, hogy legközelebb a VIP-páhojban üljön miért érdeke pártunknak és kormányunknak és lassan saját magunknak az, hogy komplett elmebajban éljünk? Én ezt nem értem. Úgy felgyújtják a villanyt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 Thing will keep together. We can be ten forever.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 nyolcadik a csütörtök van, és 11 perc van lesz reggel 8 óra. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatok, és Fiala János műsorra. Jó reggelt! kívánok! úr! Az merült fel bennem, hogy így hallgatom most már egy jó fél órája, hogy a utolsó kérdésére kapcsolatban különösen, hogy miért érdekünk azt, hogy élhetetlen világba éljünk, hogy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 Hompolával és a lányával töltöttem a napomat, mert hogy a az orvosi vizsgálat után felszabadult a nap, és kiderült, hogy nekik is olyan dolgok van, amit akár együtt is tölthettünk, és egy olyan napban volt részem, amilyen nap soha sem jöhetett volna létre, ha én egyébként reggeli dolgozom, ami az egész napomra rányomja a bégét, úgyhogy azt tudom önnek mondani. Egy hétköznap volt, én nem imádom a hétköznapokat, de, de mégis tegnap a egyszer emlékeztünk vissza a tegnapra, ami már ugye tegnap előtt, úgyhogy a válaszom egyértelműen az, hogy igen.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 Látja, lehet, hogy, ennyi, nem... lehet, le, lehet, hogy ennyi, ennyi a különbség önmagából abból adódóan, hogy jön mennyire lakik Budapesttől. Viszont Budapesten dolgozom, és most is Budapesten autózom éppen. Jó, de mégis máshova térhagy. De... Jó, Igen, ez, nem ez nem feltétlenül csak Budapestnek a függvénye, de...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 De én nem értettem ezt az egészet. Ez lehet, hogy az én tájékozatlanságom, akkor elnézésként. De, de Én nem értettem de maga, ezt az egészet. Maga, maga tökéleteset alkotott, ugyanis pont arról beszélgettünk, hogy miközben itt néhány ember annak feszül neki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 A nélküled nem a, foci, nem a fociról szólt. Nem, most, az, most, ez most már hirtelen váltottam. Csak nem, azt hát most, kíváncsi voltam a meccsre. Hát az Uruguayi válogatottat mikor láthattam volna? Ha. De alap, ett, ettől függetlenül más futbolmeccset azért megnéz. Vagy Teg nem? Tegnap néztem az összeset egyszerre. Kicsi sok is volt. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A Suhajából adódóan nem biztos, hogy jutottunk.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 December másodikán este fél nyolc órakor hétfőn nagyon messziről jött ember az klub volt lokájában. Önt is szívesen látom, aki nem Budapesten lakik. A belépés díjtalan. 0614890999 és 0636771161. Segítsenek a bombázó tisztnek. Nem segítenek? Vagy nincs miben? Vagy ez már a végstádium, és nem lehet ebben segíteni senkinek? 0614890999 99 és egy Figyelek, arra mire ma, 2019. november 28-án csütörtökön 3 perccel 8 óra előtt, miközben odaküln vigasztalanul esik az eső, vagy éppen nagyon is vigaszosan. Mátrixba ott ül a neóval és akkor nézegeti a kisdereket, hogy hogy hajlíthatja a, a kanalat, mint a iganyból lenne és, és csodálkozik, és, és mondja ott a, kis, mint a hat éves kölök, de azon gondolkozzá, hogy hogy, hogy hogy működik ez. jóson eszedbe, hogy nincs is kanál. Jó, de most akkor szembeállítottuk a virtualitást a virtualitással? A, nem, hanem a probléma a megoldás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 Ez hát erről van szó. Ki jön elő, Ádám?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 Szerettem szeretem a zenét. Nagyon jó zenéket ad le, és időnként nagyon ízlésem szerint van. És elmondom, hogy hogy szoktam magamévá tenni röviden. Át fölveszem ez a Szezám nevezetű alkalmazással, átteszem a Youtube-ra, a Youtube-on letöltős előfizetésem van, letöltöm, és utána a telefonommal együtt beülök az autóba, és a hallgatom az önáltal lejátszott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 A vonalban, Gyorgy Javs a Városliges a beszélgetést a Városliges ZRT támogatja. Um, egy ilyen nagyon sajátságos, köztes állapot van, legalábbis ami a sajtóvízhangokat illeti, ez a valós életet nem kell, hogy lefegyes, sőt könnyen lehetséges, hogy épp ellenkező arányban van. Uh, a, tehát uh, itt a, az események uh, sodrában, vagy sodrából a Városliget kikerült, uh, bekerült helyette, helyette, tehát ezek ugye mind meg kell magyarázni, de vagy bekerült, nem helyette az atlétikai stadion, uh, és gyakorlatilag szinte uh, a Városliget zért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 jó, én is találtam, tehát nem arról az, hogy teljesen üres, de a korábbihoz képest jelentősen csökkent. De természetesen ez a ligetfejlesztésével azért csak előközvetetten korrelál. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez ha valamivel korrelációt mutat az az én idegrendszerem, de ezt leszámítva egyébként tulajdonképpen magára a hétköznapi munkavígásra az adatokra nincsen hatással. Ugye azért... Beszéltünk itt róla többször a műsorban, hogy maga a Városliget ZRT az egy erég furcsa, jószág nagyon sok feladatunk van, amiből az ingatlan fejlesztés, és az építés, és a beruházás az csak az egyik feladat. Ugye üzemeltetési, logisztikai, tartalomfejlesztési feladatok ugyanúgy megjelennek a Városliget ZRT-nél, mint ahogy egyébként a Magyar Állami Operaháznak, vagy annak a műhelyháznak, az EFEM műhelyháznak az építése is. De hogy a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 Nem vagyok arról meggyőződve, hogy ahol az egy, egykor az uh, nagy állt, majd ezt követően a Petőfi csarnok, hogy ez a terület, ez most örökké elveszti épület jellegét, és, uh, és átalakul. Szerintem erről még sok diskurzus fog zajlani az elkövetkező időszakban.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 Um, Igen, de, de az akadémikus jellege, jellege, amit te mondtál, az, az, az, az legyen e tekintetben egy ilyen átmeneti fedő. Megszólalt G. mert Erzsébet főpolgármester helyettes is a...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 Szobrokat, aminek egyébként az elmúlt időszakban nem csak ott volt a sorsa, hanem már jelentős javuló tendenciát mutat. Ugye a Városliget ZRT feladata volt ezeknek a különböző helyről érkező szobroknak, tehát itt a Tatai Kunyi gyűjteményből, vagy éppen pont a Komáronban a ővő gyűjteményből, Igmándi vagy a, a legtöbb, az, az. az Igmándi erőkből jött a legtöbb, vagy a román érkező, tehát nagyon sok helyről érkeztek gipszek,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 sodródott és gyakorlatilag romlott, ezért volt egyértelmű a döntés, hogy ezt az erődrendszert, ami ugye itt 1850-es években épült és tényleg végtelenül limpozás, tehát én azt hiszem, hogy ezért... Én csak romjaiba láttam ugyanannal, nem, hát az Indexen olvastam, hogy ez egy csoda. Azt kérdezem tőle, hogy arra ugye jól emlékszem, hogy 2020-tól ha megnyílik, akkor ez már nem a városi ZRT-hez tartó intézmény lesz, annak fenntartása az nem a ti dolgotok. A jelenlegi törvény alapján 2019. március 1 től kezdve ezt átveszi a monastori erőd non-profit kártéval. De a gifloknak a logisztikája, az még a ti feladatot? Azt még mi fejezzük be. tehát Mi arra vállalkoztunk, hogy egy, egy élő és kész beszabályozott épületet adunk át, mint beruházó, és ebbe pedig egy uh, a kor követelményeinek megfelelő uh, kiállítást telepítünk. Köszönöm. Egyébként ebben az épületben van fantasztikus rendezvénytér, étteremtér, tehát Jó, de, itt nagyon nagy idő elképzelések Köszönöm, van. mert mindenki meg fog bizonyosodni róla, a leírás az csodálatos. E, azt árult el nekem, hogy valószínűleg most nincs semmilyen porzás a közlekedési múzeum, a volt közlekedési múzeum helyén, mert zuhog az eső, e,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 Tehát az, hogy, hogy a fővárosi közgyűlés erről véleményt galmaz meg, az nekem, mint városliget ZRT-nek, az semmilyen okay, jog. A jelenlegi kormányhatározat határozat ezekre a területekre mit mond ki? A jelenlegi kormányhatározat ezeknek az épület. A jelenlegi kormányhatározat azt mondja, hogy kiviteli terveket el kell készíteni a kiviteli terveket követően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 hogy a Magyar Zeneházának vagy nagyon sokan nyilatkoznak még inkább, hogy hát nem látjuk, hogy a néprajzi Múzeum hol tart, és beszélgessünk arról, hogy ott a magas építést el lehet-e kezdeni. Igen, Érdemes hiszen, hiszen, hiszen egyébként a hasznos rész már megvan, az összes többi az fölösleges igaz. Igen, igen, hát nyilván az a helyzet, hogy ez egy építőipari szakkérdés, tehát itt azért nem egy gödröt kell elképzelni,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 az egy fővárosi közmunkatanás, vagy közfejlesztések tanása, vagy kormányülés, vagy arra sincsen most szükség, mert egyébként az irányvonalak ki vannak jelölve, vagy értelmetlen a kérdés, vagy melyik verzióra van, vagy nincs válasz. Ez teljesen. Tehát, ugye te azt szeretnéd tudni, hogy a Galéria és az Innovációháza, illetve a Városszügeti Színház tekintetében mi az az idő pillanat, amikor véglegesnek tekinthetjük azt a döntést, hogy ezek épülnek, nem épülnek, megállnak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 Erről akár a fővárosi közgyűlést követő köz, közfejlesztések tanácsán születik egy döntés, akkor ez alapján a kormány majd eldönti, hogy kíván -e új irányt szabni a Liget projektnek, vagy nem kíván irányt szabni. Ugye kényszer rajta ilyen szempontból a politikai vállaláson túl nincs. Igen, ezt tisztáztuk igen, a Füli Balázsok, a beszélgetésben, aki valószínűleg a jövő héten ismét vendégem lesz. Arra kérnélek, hogy ne tedd le. Közben itt egyéb dolgokat megteszek. Elmondom, hogy a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Köszönöm szépen. 1489 0999 és 0 egy hat egy bármilyen témában. A nemzeti Jézusnak az előadójától vagyis az ő dől alatt jelent meg a... bármint a a, a a nyerges Attila féle videót hát ami lehű érekezi, az Igen, a szó, Igen, Igen. két embereket, akik egy kicsit másképp hozlókoznak a világról Hát ez része annak a, annak a banda háborúnak, amiről beszéltem ezt megelőzően. A belegondol abba, hogy a nyerges Attila nem régen még valami nagyon súlyos közlekedési balesetből adódóan gyúgyult ő, amit ezzel kapcsolatban megélt, azzal kapcsolatban bírja a maximális szimpátiámat. Tehát az, hogy ő ebbe az egészbe... Be... Jó,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 igen, egyébként én mindent szót kívül álló égért nem is hallottam ezzel szemben. Igen, de ez nem változhat a helyzet, ez pontosan azt mutatja, hogy ez a helyzet egy gyorsan generálódott, és ennek következtében mindaz, ami benne történik, egy olyan értelmezési tartományba kerül, amit másodpercenként kell tudni figyelni. Nyerges Attila nem egy politikai megnyilvánulást lett, hanem egy rockstárként nyilvánult meg abban, hogy mások hogyan pocskon őt őt, amilyen helyzetben ő soha sem kerül, hiszen ismerős arcok koncertre egyébként nem mennek el olyanok, akik nem szeretik az ismerős arcokat. Hát The towers built to <laughs> last My family sweeps in like a thief Kérdővík.civiradió.hu, valamint december másodikán, hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lakájában. 061 0999 és 063677161. Figyelek, ha van mire bármilyen témában.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 Ha out knock hogy a hosszú katinka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 Azért van valami, ami ezt a sénatasápat vagy tuszupot és a hosszú katinkát összekötötte. A girl, a girl, a girl, a good, get... És a hosszú katinkához való maximális alkalmazkodás valamint annak magyarázata, hogy ő azt csinál, amit akar, fértől függetlenül dolgozik és működik, legyen az a Duna aréna használata vagy az, hogy valaki felkészülhet -e edző nélkül.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 Nem is. Ha nem lenne félreérthető és ne félre, akkor azt mondanám, hogy ha lehetne címer, ugye nem címer állat, hanem címer embere,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 Szóba került a, az atlétite és a szétesítői majdani kihasználtsága, és Hüréz Balázs hozta föl, hogy lám mennyire százalékosan ki van használva a Dunaréna. Hát, a polgárdő nem kérdezett, hogy nekem leesett az állam, hát tudjuk, hogy ez nulla százalékra van kihasználva, egyedül hosszú és csapata használja. Vagy esetleg hogy gondolta a százalékos kiaknázást? Nem egészen, azt tudom, hogy nekik volt ott vagy épp hogy nem volt talán szerződés. De az, hogy csak ők használták, arról nem tudok. Tehát ahhoz el menni a el nem, nem, nem. Az én sose én a Monparba járok úszni, ott meg tudom mondani, hogy milyen a kihasználtság nagy. Hogy milyen a Dunarén a kihasználtsága, azt mondja meg az, aki jár a Dunarénába úszni. Nem. Ha a Dunarénába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 Arról nem beszélve, hogyha valaki elválik az edzőjétől. Tehát amikor Lázár János-a beszélgettem, neki is mondtam, hogy el lehet menni oda Kenderesre, azért Facebook videó nélkül. Valaki megválhat az edzőjétől, anélkül, hogy azt tudja, világát kürtölni. Egy rádió mi is ott nehéz úgy csinálni, hogy ne hallgassák, de én mindent elkövettek annak érdekében, hogy olyan helyeken dolgozzak, amelyekre elmondhatja Gulyás Gergely, hogy a második nyilvánossághoz tartoznak, és akkor nem értékeltem le a Civil rádiót, vagy hogyha leértékeltem, akkor komogamat is benne. 06148909999 és egy. ebben a csendes esős izé nyavajakorságos izé nyavajakorságban akar még valaki valamiről? akármiről? bármiről? Jó reggat! Köszönöm szépen a választ, akkor én gondoltam hosszul. Igen, én is köszönöm, hogy telefonálta. 06148 és 06367116 Véletlen nem szeretne betelefonálni az a színésznő, akit abuzáltak, vagy véletlen nem akar betelefonálni Gotár Péter, hogy mi történt. <SessYouuar these dreams wärmesen>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 meg szeretném kérdezni, hogy az előző szám az mi volt? Ez mind Peter Gabriel, az előző az feldolgozás volt. Ezek most is so Peter az? Gabriel feldolgozás volt? Nem, nem, nem, nem az előző az egy Elbow volt, Brian Eno, Arcade Fire, az eleje pedig a David Burney volt. Nagyon szépen köszönöm, viszont a ha, hálásra... ha beírja, akkor nekem kiadta Kerd... kerdóiv.civiradio.hu és itt van.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 Nulla egy és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 Tehát még mielőtt udvariattalan napnak tűntem volna annál, mint amilyen utasító szerettem volna lenni. Don't give up, you still have a... 061489 anything és give up ne felejtsék, hogy második hétfőn. Nagyon messzire jött ember lesz az akvárium club volt lokájában. A kérdés az, hogy ez a mérsékelt érdeklődés az egyben jelentheti azt is, hogy elmenjek.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 Don't give up easy have us. Don't give up jó reggelt. Jó reggelt. Hova, a god. <gül> másrészt pedig akkor is kitölti a műsort értemes gondolatokkal, ha be telefonál. De mit csinál ön például, hogy tehát például vasal, mint amit én szoktam, vagy dolgozik? Vagy mit csinál? Nem, ülök az autóba, és nagy dugóban ácsorgok. Honnan, hova tart? Hát ez most egy kicsit bonyolult, de egyébként konkrétan most Budafokról lóbudára. És mennyi idő Telt már el. Mióta autóban ülök? Aha. Hát egy olyan negyed óra körülbelül. Mennyi vármé... Amióta ha... Amióta hallgatom így, és mennyi, mennyi, én... me... mennyi idő vár még örre? Hát ahogy így elnézem, biztos, hogy egy óra. Az nagyon hosszú. Hát nem kevés, igen. Északkal forgalom nélkül 20 perc, ilyenkor egy óra. Részültem.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 az jutott eszembe, és akkor még nem a, nem a, a Sáró Lila, még nem volt képen, az jutott eszembe, hogy milyen jó tulajdonképpen, hogy ez az egész elindult, mert hogyha van ennek valamifajta pozitív hozadéka, akkor az az lehet, hogy elindul egy olyan fajta párbeszéd, egy olyan fajta együttműködés, egy olyan fajta kezdeményezés,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 Csak ö, ö, nekem már nagyok a gyerekeim, ö, 21 éves a lányom, de amikor kicsi volt, ő is, meg a fiam is, akkor engem egy mindig rossz érzéssel töltött el az, amikor ö, általam is addig ismert ö, nagynénik, nagybácsik ö, egy évben, egyszer, öt évben egyszer előkerültek valahonnan, és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 ezt meg lehet oldani? Nem, de hogyha van rá módszerünk, van rá gyakorlatunk, van rá tapasztalatunk... De könyörgön van olyan nő, aki kifejezetten én... arra vágyik, amikor rövid szoknyát vesz fel hogy fütyögjenek neki. Honnan tudja, mintha nem... egy rövid szoknyájú nő láttál, hogy ő most az, aki pofonvág, vagy a, aki örül neki? De hogyha ott van egy helyzet, amiben mondjuk egy színész, színésznő belekerül, egy hatalmi viszonyban, akkor ö, ö, az, az, hogy ő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 és akkor valaki felszól, hogy oké, okay.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 Általában nincs Weinstein, általában nincs Gotár Péter, általában nincs Sáros de általában nincsen uh, Sirin Hogy aztán sok ilyen történetből ki milyen következtetésre jut, ahhoz én szívesen szolgálok adalékkal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 volna miről beszélgetni, csak nem buborékokkal kezdjük. Negyed tíz van. September 77 Porta Lizard 0 1, 9, 0 9, 9, 9, és 0at 36, 7, 7 1 1 Öreg, Gácsa vagyok. Szia! Azt, eh, hogy eh, valahogy nekem az a, dolog, az a dolog fals ebben, hogy eh, eh, bírósági ítéletek következtében szokott olyan jó történni, mint ezekkel a szereplőkkel történik, vagy történt, hogy történik, és itt pedig ilyenfajta procedúra nincsen. Nekem ez valami kicsit azért mégis ő, hogy mondjam, Arról van szó, hogy a katonának van egy szabályzata, én ezt a szabályzatot se ismerem. Tehát e, azt László Pál is elfelejtette el kérni az interjúban, hogy mondja el a Máté Gábor, hogy egyébként egy ilyen grémiumban kit tagok, milyen alapján járnak el, lehet-e és így tovább, és így tovább. Amíg ezt nem tudjuk, addig az, amit mondasz, egyszerre igaz, és egyszerre nem, hiszen eznek a nem ismeretében nem tudjuk, hogy a gotár nem vetette magát alá abból adódóan, hogy a katonai. József Színháznak a tagja, hogyha egy, egy ilyen történet részesévé válik, akkor vállalja a konzekvenciákat. Fogalmam nincs, nem semmit. És akkor a Színházművészeti Egyetem az, hogy jön után. A Színházművészeti Egyetem az ennek a lavinája, az a katunának a lavinája. ez a következmények nélküli országban a következmények így vonják magukat egymás után, mert hogy egyébként... Ez a, ez a gondolati logika, vagy logikátlanság. Nem tudjuk, Mert ott se tudjuk egy... a szabályzatot, ott se tudjuk a grémiumot. Most például egy ilyen foglalkozásról elpírtás, ez egy tipikus mellég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 Báss nekem, hogy az a Kerúnak a visszatérése, ahogyan, hogy el, eltűnt, az most meg, meg visszatérjön. Vissza hát ez még nagyon egyszerű most történet. Ki van a... rakva, ki van rakva a vakát, hogy ő rendez valamit. Ahogy Mar eltűnt, az ugyanaz az is fura volt, meg ahogy most előjön, az is de az az, az, nem az, tudom, hogy normálisan ez intézve valahogy. Az Hubert Frank is visszahívta a, a Martont Veszprémbe, az miért nem volt furcsa? De az is furcsa, csak szóval, nem mondtam. Én ezt értem, de hát ezek mindennek a részei.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 061 és 0636771161 először. Figyelek. Jó reggelt, Orrát hát, tört, hogy nekem mit tudjék, van eddig szénsőséges véleményem van, és én mindig a Kotár és a Marton és az többiek mellett vagyok. Magyarországon egy ember fog ezt jól, és reagált jól a Cikora János, nem tudom, emlékszel-e tavaly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 hogy amiről itt most szó van, egy évvel ezelőtt volt egy beszélgetés, azt 40 évvel ezelőtt udvarlásnak hívtuk. És egyébként te is itt legetted, egy negyed óra, húsz perccel ezelőtt ezt a, az építőbunkásokat, miniszoknyás és egyébként. Jó, egyébként ezeket történeteket... én nem, nem kezelném párhuzamosan. Amit ír, kedves Aniko, az nem igaz, hiszen maga a... a, a... Máté is arról beszél, hogy milyen furmányosan van megfogalmazva a ez több emberre is vonatkozik. Ez ebben a formában nem áll helyt. Jó reggelt. Egy utolsó mondatot engedj még, hadd fejezzem be. Ma mutatják be Woody a legutóbbi filmét az esős nap New Yorkban, Budapesten, és emlékszem, ebből is mekkora balhék voltak. Csomó országban nem mutatjuk be se lett, legalább be. Magyarországon beszítik. Jó, hát ez jó, jó. köszönöm szépen. Most meg is nézem.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 0614890999 és 0636771161 Hát a kritikának mélységületen tetszik, de ez egy másik tészta.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 De most legalább... Jó, nem mondom, mert... Igen, jó, ja, semmi. 061 -9 -9 -06 -7 -7 -1 -1 Először. Ha telefonálnak, maradok tovább is. Ha nem telefonálnak, akkor fél tízkor elköszönök. 0614890999 és 0636776 egy másodszor.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 azt a megpróbáltatásokat, járt, és állítva volt egy nagy darab globális nő, tilajára szembe egy temető. És azt nesüljött az az idős ember, hogy rettegve mentek fel a férfiak, mert az önő nem egyszer megvárta a férfiakat a temetőre, berángatta a sírok közé, és megerőszakolta. Ez benne Én ezt értem, hogy ön ezt feloldozásképpen gondolta volna, de nem sikerült. reggelt. Nem is értem az előző telefonálnak a bátorságot. Igen? Háhó! Örülök, hogy bandukol. Tehát az előző telefon már az nagy, tehát azt mindig nagyon bírom, jön valaki, és azt mondja, hogy hát olyan lezárás lezárásképpen mond valamit, és akkor vállalja a dugó szerepét, de azt könyörgöm, az vagy én vagyok, vagy egy deus ex machina, de arra bejelentkezni nem lehet. Ráadásul a története borzasztó volt. Jó reggelt!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 Akkor ezek szerint nincs. Eserves van. Még hogy a katonai ügyész elmegy Szegedre, hát Szegedre minek? Ne ragudjam, ön csak a történetet nem érti. Mert nem az Kató színháznak kéne elmennie Szegedre. Könyörgöm, ön valamit hallott a történetből, és azzal hívott engem föl. Jézus Mária...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 Ezt nem tudom megmutatni, mert képek is vannak hozzá. Befejeztük? Lassan több az SMS, mint a telefon.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 Aki már azt se tudja, hogy hol van az áldozata, de itt most gyódni fog. A szó nem klasszikus értelmében. 061 0999 és 06 Okoskodóból volt már egy pár. Ebből a két szerepkörből áldozat, vagy áldozattá tevő hol van egy, Máté Szalkától nem Medvésig. Hm? Nagyarok, véreim, huszárok. És huszárnők. Na jó. Ez így komoly Ezért győz a politika rajtatok. Én meg itt vesződöm beletek, de legalább jól keresek. Na Isten áldjon benneteket.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 Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy az előbbön kapott egy videót, ami jó mulatott. meg tudja mondani, hogy Youtube-ba mit kell beírni? Nem.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 Lassan nem nagyon talál indokot arra, hogy miért is ülök itt. Minden esetre az Origo szerint már nem csak Gotár ügy van, hanem Máté Gábor ügy is. Szerdán a 24 nevű propagandalapnak adott baráti hangulatú interjút. Szóval komolyan mondom, én ettől a Lászlópál interjútól egyáltalán nem voltam meghalva, de az Origo eléri azt, hogy az pártját fogja...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 Meg azt, hogy volt benn egy-két hülye mondat a szerződésben, amit én képes voltam aláírni, rosszul tettem. ígérem, hogyha új szerződéseim lesznek, abban nem lesznek ilyen mondatok. Ezért ilyen módon, na mindegy, nem rólam lasszom. Azért az, legyen az, az origó az ember barátja. Olvastam, fókusz, olvastam. Azt írja, van itt egy jogász, aki kifejtette, hogyha valóban szexuális bűncselekmény valósult meg, de semmilyen bűncselekményről nem volt szó, azt elmondta a Máté, hogy egy felajánlkozás, egy kéretlen felajánlkozás történt. Egy kéretlen felajánlkozás meg, az nem bűncselekmény. Tehát tényleg, hogy az Origo mit akar? Szabja ki halálos ítéletet a Máté Gáborra, csukja be a katonát, kasztrálják a Gotár Pétert. Mit akar?